Bueno, ba, gaur burutu da Irunen korrika txikia eta, bueno, az, izan daian ja azkeneko ekimena korrikaren azkeneko ekimena da gure eskualdean. Pasanen astean Hondarribian egin zuen korrika txikia, aste arte gauean hemendik pasatzen korrika, bueno, orokorreko valorazio bat eh, egiteko zein izango litzateke. Bueno, momentut jendiarekin itxea itzeko aukerari gertutitan Baina, behintzat, e, bi eskolatatik etorri zaigun iritzia izan da, ederki joan dela, aurrak oso guztura, ederki erakutsi abestia bestia, osongi ikasiak tutela, gozek e, aurtengo korrikarako prestatutakoa, eta, bueno, boso esan oro har arrakastatua izan dela. Berriz ere. Uh -huh. Eta, bueno, esan bezala, eh, bueno, eh, zein izan ne dut eh bueno lengoastean le e, matxinek esantzun ondarrabean lana egin bar dela e, alde irunen ere berdintzoa da ez e, zenbait ikastolatan egiten da bestetan hobetu daiteke Bueno beti ere hobetzen alda baina nik uste alegina egin egiten dutela gaurkoan adibidez aski frogatu dute irakasleek eta gurasoek beraiek ere euskararen aldeko jarrera irtuarria egutela horrek garbi dago pues, e, korrikaren ezzaugarri nagusia den lekukoa aurrek hartu beharko dutela aurrak baitira pues, beharko jendartearen Euskara buntzataleak eta bono nik uste behintzat alde horretatik ez gabiltzala bat ere makal. Beti hobetzen alda esaten ditzu bezala betala irun, iria hundila da eta bono gure esku dago Euskara zabaltea eta gero eta Euskal Zain, gehiago lortzea. Hau da, hitzak esaten duen bezala euskara zainduko dutenak. Tanik uste horrelako korrika ikusita korrika txiki hau, hori bermatutzat joderkoenukela. Ta bueno, besteti aipatu, e, bueno, asteartean hemendik pasa zen korrika, orokorrean harrera polita izan zuen jendeak aldetik. Bai, bai, bueno, guri tokatu zitzaigun petoak saltzen Juan Berrizatea aurretik. Eta egia esan iku, ez genuen ikusi endaietik sartutako jendean dana ikusteko aukerarik ez genuen izan, baina esan ziguten ez izu arrizko jendezazetorren. Eta, bueno, gero irun osoan zehar ere, kilometro guzietan batzen jendia zai, jendia konten, gure kotxe horbiltzen ikusi orduko txalo batean azten ziren, gugoa batzegoen. Eta, bueno, bai, esan genetzake oso ondo joan dela egia esan. Badiru ibeti valorazioak egiten direla baina hala shitanda. Mhm. Mm ondo, Ahí esan gustura daude, gustura daude. Guain illa nor den azken jaia. Baina bueno, orain artikua bintzat txukun. Bueno, orduan azkeni ba, jendeari deiagin, eh igande hontan al albezain beste, ba Donostia azkeneko agur hori egiteko korrikari. Oaintxe esan duzu, hainbat gune izango dira prestatuak korrikari ongi torri egiteko eta jendeak edarki pasadezan, denetatik izango da, dendak, txosnak, gaztelu gaztelupuzgarriak aurrekin joan alizateko, den adinako gauzak izango dira, beraz, hoxe besterik ezagelditzen. Igan dean, urbil gaitezen doloztiara eta dizuta ezagun berriz ere, euskararekin batera. Uh -huh. Eta esan den bezala, Bueno, korrika ekimen polita da, baina politalitzateke, e, Korrika ospatzeko besterik ez egitea, ez orain egiten dena gati, euskara e, garen lekua bermatzeko. Hoi xera bai, e, Korrika berez sortu zen desagertzeko asmoarekin, eta horretan gaude. Hor duan, e, bueno, ez dakit guk ikusiko te dugun, baina ikusiko dute gaur Korrika egin duten kasik mila aurroiek ikusiko dute korrika desagertzen, Horrek esena izango baitu, Euskal Herri Euskalduna lortu dugula, azte matea noixe da gure helburua haekaren helburua hori da, Euskal Herria Euskaldun eta guri dagokigunez ba, irun eta, eta inguruak euskalduntzea. Orduan bai, esan duzun bezala pues espero dezagun korrika berrogeita amal lau ospatu beharrez izatea eta korrika hogeita bostean geratzea gehien ez ere, ez? Baina, bai, korxia barkokatu dala uste dut, baina, bueno, bai, elburu aurrida. Korrika bera de ezagertaraztea, horrek esan egizango daitu Euskal Herria Euskaldun egin dugula, eta duk esan dutun bezala, jai bat antolatuko dugu, beste izten bat edo korrika bera, baina beste erigade elkartzeko eta mm -hmm. Bai ba. Aldarririk egin behar izan gabea legia. Mm -hmm. Tarretarako garantzitsua da ez bakarrik horrik adagonean mugitza da, eta beste tarteko urteetan e, lan eskeraren alde egiteare. Du harik ez dago, hau izango da besterik abeko buntzada bat, baina egunez egunekoak bali du. Beraz, utzitzagun bueno, bat terra bat eragozen guztiak bazterrean, eta mintza egitezen gure izkuntzan toki guztietan, hemen beste dago. Vale, va a mi a Turi, tu, ri, tu ri, mi a